В одної був хрипкуватий голос, і я йшов за ним. Інша курила. Ще інша нагадувала Лізу з ростом і різкою поведінкою. О, Господи! Та я ж був банальним, як хлопчисько, котрий обирає наречену, подібну до власної матері. Я спробував заспокоїтися і помітив, що вона не одна. Її напарниця сиділа навпроти обличчям до мене. Вони жваво розмовляли. Аби перемкнути увагу, я почав розглядати цю іншу. Вона була молодша, з родуватим волоссям та світлими, майже прозорими, сірувато зеленими очима такими ясними, що нагадували очі Янгола з полотен іконописців. За великий рот царівни жабки, тонкий ніс, гостре підборіддя. Взагалі, усе не дуже пропорційне, але досить миле. Царівна жабка була у звичайних синіх джинсах та темному светрі. Єдина деталь, що привертала увагу, Низка браслетів на зап'ясті. Вони мелодійно дзелинчали від найменшого пороху, як китайські підвіски на вітрі. У лізині Аурі дівчина здалася мені такою ж прекрасною, майже красунею. Втім, мене це не обходило. До їхнього столика підійшов офіціант. Ліза поклала до шкіряної обкладинки купюру, і вони підвелися. Пройшли повз мене. Я перечекав кілька секунд і теж встав. Попрямував за ними. Біля гардеробу заховався. Почекав, поки вони одягнуться. Вийшов слідом. На вулиці Ліза сіла в авто, махнула рукою своїй супутниці, і усе. Я залишився обідж дороги, дивився, як чорний опель завернув за ріг. А потім пішов за царівною жабкою. Не знаю, чому. Тоді я про це не думав. Царівна жабка видалася мені єдиною ниткою, котра може привести до колубка моїх несправджених сподівань. У дівчини була дивна хода, занадто стрімка, і це надавало їй шарму. Сумочка на довгому ланцюжку розгойдувалася як маятник. Поволі я втягнувся у цей ритм і вже не стежив, куди ми йдемо. Просто йшов слідом, намагаючись потрапити в такт її кроків. Вона йшла. Я простував за нею. Я наздоганяв її, але вона не втікала. Вона просто ще не знала про моє існування. Ну, якби знала, сіла б у першу ліпшу маршрутку і поїхала б. Я б ніколи не наздогнав її. Однак ми йшли, і мене вже охопив мисливський азарт що я робив у схожих випадках років із 10 тому. Я попорпався у кишенях, знайшов там свої ключі від квартири і кабінету і кинув її під ноги. Вона здригнулася від несподіванки, розгублено подивилася вниз. Я встиг нахилитися раніше. «Дівчино, це ви загубили ключі?» І простягнув їй зв'язку. «Дякую». «Вибачте, вона швидким рухом вхопила ключі з моєї долоні. Вони миттєво зникли в кишені її куртки. Швидкий погляд суворих зелених очей. Розворот на 180. І знову перед моїми очима застрибали її руді локони. «Оце так! А що ж далі?» Я розгублено дивився їй у спину. Біля перехрестя її хода сповільнилася, а ще за пару кроків вона зовсім зупинилася. Відкрила сумочку, струснула її, поплескала себе по кишенях, витягла ключі. Дівчина стояла до мене спиною, але я зрозумів, що вона уважно роздивляється зв'язку.